الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تن لنا انك انت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا Ya mfahimin Sulaymana fahima, ya mu'alil Ibrahim 'allimna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tana, innaka antal alimul hakim. Her şeyden önce Allahu lazımdır Və qul unutmalı deyil ki nə qədər çox Allahu Teala nimetdən şük edərsə, Allahu Teala onu olan nimetlərini daha da artırar və həqiqətən hey bugünkü açıq-aşkər neymətlərdən biri də əminəmansılıq neymətidir ki, biz bunun sayəsində dinimizi öyrənib, öyrəndiyimizi öyrədib və nətidədə isə, yəni öyrəndiklərimizi əməd edə bilir ki, Allah subhantala ə, bu neymətin yəni, hifsi eləsin, daha da artırsın və eyni zamanda yəni, bu məclisi hifsi evi evəhlini əhlini hifsi eləsin, və həmçinin də Ə, bu ə, dərslərin yəni buradan başqa insanlara da ə, çatdırılması hər hansı bir ə, yolla çatdırılmasını, yəni boyuna götürə, yəni Allah isə edənlərin də Allah utmasında daha darsın və işlərində bərəkət versin. Və biz keçən dərslə deməli münafığın əlamətləri yəni bölməsini bitirdik və 24-cü yəni bab idi və qeyd elədik ki, müəllif İman Buxar Rəhman Allah Deməli, ondan əvvəl e, gətirdi e, küfr imanın aid məsələlər Sonra müəllif gətirdi e, küfürdən bağlı məsələ, hansı ki, əmələ küfür deyilə bilər, amma əməl küfür deyil. Sonra müəllif zülümdən və sonra e, zülümü aiddə bir neçə hədis gətirdi və sonra müəllif e, demək e, münafiqin alamətləri barəsinə gətirdi. Hansı ki, alamətlər münafiqin alamətlərindəndir və sonra müəllif təzədən qayıdır, yenə də imanına aid olan əməllərdən. Və müəllif burada e, birinci hədisi, yəni qədir-qədəsini gətirib ki, və babun adını da qoyub ki, qiyamuleylə tilqadr minəl imən. Bir e, qədir gecəsini, yəni durmaq, yəni qədir gecəsini tutmaq, onu e, qədir gecəsindən nail olmaq deyir özü imanlandır. Və bu bölmədə müəllif rəhmola Abu Hüreyə radiyullahin hədisini gətirib ki, qāla rasulullah sallallahu alayhi və sallam men yakum leylə təqadr imanən və ihtisaban gufrə lehu ma taqaddəm min zəminə. ki, kim e, qədir gecəsini imanla da Allah Subhanahu əcrinə axtarmaqla durarsa, e, yəni Qədir gecəsinə nail olarsa, artıq o e, özünə qədər həmən vaxta qədər olan bütün yəni günahları, yəni bağışlar. Ümmet əhlüsünnənin usul etiqadlarından, yəni əsas usul etiqadının məsələlərindən biri də bu məsələdir ki, ümmetlə böyük günaha nə lazımdır? Tövbə lazımdır. Ancaq o ki, qaldı ki, xırda günahlar, hansı ki, onlar e, Ramazandan Ramazana, cümədən cüməyə, namazdan namaza, dəstamazdan e, onlar günahlar silinir. O günahlar isə, bax, bu cür əməllər də həmən o günahları silən səbəblərdir. Necə ki, Peyğambər salsan buyurdu kimi, kim həc edərsə, falsikli, davadalaş etməzsə, anadan dolmuş şah kimi, Qaydar və yaxud ki, kim ki, e, qədir gecəsin imanını və hədisə tutarsa, e, keçilmiş günahları, baxışınlar, bu hədis gəlib eyni zamanda Ramazana da və eyni zamanda gəlib cümə-cümə arası, iki cümə arası günahlar nə inir? Yur, dəstəməzən, dəstəm bütün bu məsələlər, günahların yığılması, bu cür e, hədis formaları böyük günahlara gəlməyib. Hansı günahlar gəlib? Böyükdən xırda olan günahlar aydındır. Ancaq böyük günahlara isə mütləqə nə lazımdır? Tövbə etməyə lazımdır. Və müəllif də burada, yəni öz iman, yəni kitabı iman kitabı olduğundan və müəllif burada da hansı əməllərə ki, Peyğəmbər səlləm imandan aid edib, imana aid edib və yaxud onun imandan olduğunu bildirdiyi hədisləri məhz bu bölmədə gətirib. Və müəllib burada birinci ətçi qədir gecəsindən gətirir ki, deyir ki, qədir gecəsindən imanla. Yəni, e, iman da o deməkdir ki, Allah subhanısa alanın dinini təsdiq etməklə. Yəni, e, nifak cəsinə yox və yaxud da ki, e, hansısa qardaşları güdüm-görüm qədir gecəsindən yenəyəcəklər o məqsədlə yox və yaxud da ki, qoy mən də filan kimi oturum desinə ki, filan kəs, filan kəs kimi oturdu, onun üçün yox. Qoy məndə flankəs kimi ümrəyə yedim, məndə adım onlara bir çəkilsin, flankəs ilə flankəs ilə daimən ümrəyə edənlərdən bu üçün yox, aydındır. Yəni, bütün əməllər hansı ki, e, imanın ziddiyyətini təşkil edir, o əməlin e, Allah subhantuvatələnin rizasına, onun imanına bağlı değilsə o əməl bu əməllərə aid deyil. Və burada müəllif şərt qoyur ki, kim imanla, yəni e, təsdiqlə, ixlasla, sünnəyə uyğun olaraq, Sırf Allah rizasına bunu etmək məqsədi ilə və eyni zamanda müəllif bundan başqa bir şərt də qoyur. E, Peygamistan başqa bir şərt də qoyur və ki, vahid-i səbən. səbəndə mənası iltirməs deməkdir, yəni axtarmaq. Yəni iltəməsə şey e, axtardı. Ə e, iltəmesə mənaslı odur ki, yəni elə-belə axtarmaq deyil. Necə Peyğəmbər məhcəsə gətirir ki, mən yəltəmisü ilmən. Yəni kim elini maxtararsa və şərhçilər bunu qeyd edirlər ki, yəni hər daşın altına axtarmaq məqsədidir. İltiməs yəni bu deməkdir. Necə ki, məsəl üçün Ayşə rəziyallahu anha-nın o böhdən atılan qıssasında Ayşə rəziyallahu anha-nın deməli boyunbağı düşmüşdü. Və o necə axtarırdı onu? Yerə yaxınlaşa, yaxınlaşa, bacardığı qədər istidi yaxın olsun ki, hətta gözü ilə görsün. İltiməs mənası o deməkdir. Ancaq elə belə, məsəl üçün, əşi qiyam qədiri gecəsə, əşi mənə dokturum, mən, bəlkən mənə də savab olar, əbəlkən belə eləyim, bəlkən belə, belə yox. Yəni, hədisə gələn yə, bağışlanma, keçmiş olan bağlan, bağışlanması iki şərtin müqabilədir. Birinci, o insan onu imanla etməlidir. Yəni, Allah subhantaların şəriyyətini, tovidin çəsizlik etməklə Peyğəmbərsən sünnəsinə müvafiq olaraq və ikinci, axtarmalıdır. Yəni, e, təmbəli icəsinə yox ki, bugün cüt gündə, yatım 10 dəqiqə diyanaram, bəlkə 10 dəqiqə çataram, yeniyyərim, yox. O, savaba nail olmaq istəyən, o, 10 günün 10-da nə Həris olmalı. Və hər gecənin ə, axır 10 günlərində həris ol olmalıdır. Ya gecənin ə, tam 3-də 1-i əgər qalanı səsini bacarmısa, gecənin heç olmasa 3-də 1 kimi oyaq qalmalıdır. Çünki süpə yaxın olan vaxtdır. Əgər bunu bacara bilmirsə, heç olmasa tək gecələri bacarsın. Anca yox 3 gündən bir 1-4-də 1-i anca yayın iqimiyyətçisini ki, ə, adətə nəyə görə iqimiyyətçisini gəlir gecəsində, həmən gecənin tutum, inşallah tutmuş olaram, bu artıq bu. E, nailə, savaba nail ola bilmir. Çünki o həmən ihtisəbən, yəni axtarmaqla, e, o e, hərisli göstərməklə savabını vermir. Hədisdə ləfsi keçən məs ona hərisli göstərməkdir. Yəni bu insan il boyu həmən günü gözləyib. Yəni bir il həmən günü gözləyən insan 10 günündən keçməli deyilmi? Həlbəttə ki, Yəni, keçməlidir. Və bu həqiqətdə də, bax, 10 gündə insana o hərisi yaparan da məhz onun qəlbində olan imanın yanı təsliqidir. Və sonra Peyğambəsən buyurur ki, kim yəni Qədri gecəsini? Və Qədri gecəsini hamı bilir ki, quran kərimdə ə, bunun üçün ayrıca surə nazlı olub. Və Allah əsmaq da Qədri gecəsinin min aydan, yəni əfsəl olduğunu bildirir. Və min ayda alimlər ilə böləndə təxminən həşətki həşət üçü ilə eləyir. Yəni, O zaman ki e, Allah Subhanahu taala bizim ümmətin əcəllini 60-70 il arasında ilə necə səhhətsə gəldiyi kimi və sahabelərdən bəzə də dedi ki: "Ya Rasulullah, bəs bizən evəkilə 500 il yaşayıb, 700 il yaşayıb, bəs bizim səablarımız onlarla necə müqayisə olunacaq? Yəni ömrümüz qısadır və Allah subhənanə dedi ki: "Allah sonra bizim e, ümmətin əcəllini 60-70 il arası edib, ancaq bizim səabibimiz nədir? 1-ə 10-dur. Ondan da 700-ə qədərdir." Və o da, səvabın o cür artması da məhz həmən insanın, ə, həmən əməli etməsinin ə, ixlaslı və onun sünniyə muvafiq olmasından çox şey asılıdır. Və ə, burada isə yəni, qədir gecəsini, siz təsələn ki, kimsə qədir gecəsini nail tutsa, o qədir gecəsini hasıl edə bilsə, o sanki bir günlə həştəd üç ilin ibadətini elib. Yəni o insan 10 il. 10 il. Əgər qədir gecədən tutmuş olsa, 830 il. Yəni hələ ömrünün neçə hissəsini biri də hələ 1/8, 1/7-dir. Əgər o hər buluğa çatandan, yəni 15 yaşından ölənə qədər bunu hasil edə bilsə, hər ilinə həşə, il varanda nə qədər eləyəcək? 1000 ildən də 2000 ildən də yuxarı elə. Və xüsusən də əgər o nəzərlə götürsək ki, o qayda ilə götürsək ki, e, bizim ümmətin savabları birdən dən 10 qədərdir və ondan da 700-ə Birdən 10-a qədər adidir. Yəni, o elənsi gəlib. Yəni, Allah subantanına rəhmidir ki, birdən 10-a qədərdir. Yəni, bir səvab 10 misli qədər insana səvab verir. Bir səvab iş görmək. Və ondan yücək isə həmən, e, həmən əməl olunduğu vaxtı həmən insanda, həmən e, ixlasın rolunun nəticəsindədir. Necə, məsəl üçün, götürək bir qardaş, ə, tutam ki, sədəqə edir və çıxartdı 100 manat neyinədir? Riyayla verdi. Bir nəfər götürdü, 100 manatı riyayla verdi və iki baxsınlar ki, mən filan maşını sürürəm, mən adım filandı, filan kəsdə, yaxşı də ölməndə filan kəsdə bir manat verim. Çıxartdı, 100 manatı verdi ki, qoy, baxsınlar ki, mən də, yəni, mən də verə bilirəm. Ancaq bir qardaş isə, ixlasla götürüdə neyinədir? O savabı, bir manat savabı verdi. Və ixlasla o bir manatı verən, bir manatı verən, o, o ondan verənə nə qədər çox olacaq? Həlbəttə ki, birdən ona, ondan da 700-ə qədər. Sanki onun bir manat verdiyi, yəni sədəqə, Allah dəlgəndə 700 manat mislində nəyiniyir? Yəni artır. Yəni az bir miqdar. Nə, nəticəsi nə idi? El elədiyi, həmən əməli etdiyi ixlasın, yəni nəticəsində, ixlasın, yəni səbəbi ilə. Və e, peyğaməsi bu ki, quf lehu ma taqadə min Yəni onun keçmiş günahları başlanıb. burada da keçmiş günahlar mütləqən olaraq böyük günahlar deyilməz. Yəni xırda, yəni günahlardır ki, çünki o xırda günahlara e, tövbə etmək yəni lazımdır. O bu cür əməllər həmən, günahlar yiyir, həmən günahları neyidir? Həmin günahları yub Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.